Ondoko egun eta hasteetan, erriko kontseidu guziek Eskaleri Elkarguari buruzko iritzia eman beharko dute. Proiektu horrek, ipar aldeari, ezagupen instituzionara emanen dio lehen aldiz. Politikoki azkartuko du Eskualde handi berrian. Lugalde horrekaz eta elkartasunez garatzea albit du, kostaldeko zein barnealdeko erritaren onurako. Horregaitik da batera plataforma, proiektu horren alde, mobilizatu. Eta horregatik, Diego Galdegiten, eriko kontxeilari guziei horren alde bozkatzea.